Det är bra. Jag har saknat eh, poddandet. Ja, det vet ju inte folk som eh, inte Lyssna. lever vårt liv. Men vi, eh, vi spelar ju in ibland så spelar vi inte in exakt, spelar ju aldrig in den dags decens. Eh, och nu har vi spelat in. Har spelat in en liten tank med avsnitt, och nu sitter vi här och spelar in inför mm. nästa vecka. Precis. Det är kul. Ja. Eh, men så här tänkte jag säga. Idag gästas vi av en riktig kraftprofil inom svensk styrkesport. Strongman och greppatlet Kim Johansson. Han är känd för sin enorma råstyrka men också för sin passion för greppträning. Ett område där han etablerat sig som en av de vassaste i buckingvärlden. Kim har tävlat på hög nivå, lyftsdena, burit ok och pressat stockar som få andra. Men framförallt greppat olika ting på sistone. Samtidigt är han en träningsnörd med en stark vilja att utvecklas, inspirera andra och pusha gränserna för vad kroppen klarar av. Välkommen Kim! Tack så mycket. Hur måste. Det Det måste det mås bra faktiskt. Det, det är bra här. Vad laddade du upp för? Du har alltid något på gång. Ja, precis. Just nu så laddade jag väl hårdast upp för en grepptävling här i september som går i Molkom. Och såklart så försöker jag förbereda mig då eventuellt för SSM-finalen. Du är klarad och kvalad och klar eller? Nej, inte riktigt. Jag, jag har ju jag har inte riktigt kunnat köra ordentligt. Så jag kunde jag har köra ett val. Ja, men precis. Jag har ju gjort i armen eh, tidigare i våras egentligen. Men sen så blev det ju bra så jag kunde tävla i... Los Angeles där och det då, då var det inga problem men så gjorde jag illa armen i sista grenen i Los Angeles och eh, sen har det bara varit kvar skalan, liksom. mm. så att, men jag körde ju första kvalet till Sveriges starkaste man och vann det så att då fick jag ju 20 poäng och, och det räcker ju väldigt långt men kanske inte riktigt hela vägen Men det är väl ett kval, sista kvalet är ju talande stund väl nu i helgen Ja, precis exakt så att, men jag kommer inte kunna vara med på det. Så du håller liksom tummarna typ? Ja, precis. Nej, men jag, är, jag är väl kvalad. Det är väl någon typ av konstellation där. Om det är någon atlet som kommer över en viss position så kommer jag halka ner. Men annars ska jag vara kvalad till finalen. Mm. Du kommer in som reserv annars. Ja, precis. <skratt> lite Nej, men det Ja, vi, vi får se lite hur det blir där. Men du nämnde ju något där som vi måste snacka om, eh, din tävling i USA där. Yes. Tell us all about it. Det var det Martins eh, Lisis eh, tävling. Ja, precis. Han eh, annonserade ut där i vinter så att han skulle arrangera en tävling. Eh, Santa Monica Classic, den gick på Santa Monica Piren, så det var ju en trevlig backdrop. Alltså det såg helt magiskt. Ja, var, Hur varmt var det? det? Alltså det var faktiskt ganska så alltså, milt väder just då. Det var soligt och fint väder som, som vanligt kanske i Kalifornien. Ja. Men det var som svensk sommar, så, så att inte visst jag, jag satt ju där med lite is på huvudet och det var som man säkert gjort i Sverige på sommaren också så att, det var det var ingen mördande värme så. Nej. Så det var Ja, det, det var det var jäkla najs nice där. Det var på pirren och och lyfta lite vikter och med Martin Slicis. Och där, och, vet, hela, hela viben var jäkligt kul. Men du lyckades ju impa på han och grönjövret där innan. Ja, precis. När vi körde grepp ihop. Ja, ja, mm. det, det är ändå Det rätt gick fett. ju bra. Ja, ja det, var, det var kul. Axel, jag vet inte vad dagar vi pratar om. Du får berätta. Vi. Ja, jag vill gärna höra. <laughs> det finns att se på min Instagram ett litet klipp som jag har där. Men... Eh, det finns även att se på Martins Lisis Instagram. Ja, men precis. Alltså jag menar, ni kör väl en coolad post, men är det ändå stort när, när man delar varandras liksom? Ja, men precis. Nej, men vi skrev ju innan där, eh, när jag skulle åka till USA. Jag skrev med Romark hans kompis. Eh, och Romark sa att vi borde ses och köra en grepp. Grej, lite YouTube-grej ihop liksom. Eh, och det var jag ju med på såklart. Det låter ju roligt. Så att... Eh, då sågs vi på deras gym där, eller Martins gym, wreck gym i El Segundo, som det heter, som det är ett område i Los Angeles. Eh, och eh, lyfte lite vikter och jag drog 2.40 i Double Overhand-Apollon. Det är över eh, nuvarande världsgården. Vad drar till men det i källaren liksom? <laughs> det är fett. <laughs> ja, precis. Ja, fett. Och tävlingen gick väl helt okej okay för mig? Ja, men det, det tycker jag. Jag kom på fjärde plats och det var, det var ju väldigt bra atleter där, så att eh, ja, nej, det, det kändes ändå som att jag fick ut all styrka på plats. Liksom. Du representerade ja. Sverige mycket väl. Vi var stolta över dig. <laughs> tack, tack. Ja, men det, det, känns, det känns inte helt fel i alla fall. Nej. Det var ju 12 atleter och de, de flesta av dem var väl bra motstånd i alla fall. Det kan man så säga. Att, så att komma fyra var, det kändes, det kändes bra. Men men en grej som jag tror jag tror i alla fall många inte vet om, det är ju att innan du växlade över till Strongman så höll du på med lite fitness och mer att bygga kroppen, eller hur? Ja, precis Är det som att svärda i kyrkan numera? Nej, jag kan inte, vad menar nu. Nej, alltså det är, så, det är väldigt långt ifrån. Den, alltså det, den bilden av dig är ju väldigt långt ifrån den bilden man kanske har av dig nu. Ja, ja precis. Jo, jag har gjort en, en... Du ser väldigt pojkaktig ut också där på den tiden. Vilket var ju länge sedan. Du var ju en pojke, så det är inte så konstigt. Ja, alltså jag var 24-25 där. Ja, exakt. Ja, det, det, ja jämfört med 34, så jag var 34. Men jag Men tänkte vad... berätta lite om... Liksom, då och hur du kom in på det här, jag menar du är ju en väldigt stor människa, alltså välbyggd och liksom breda axlar rent strukturellt. Men du har ju nästan tripplat din kroppssize mot vad du var då. Alltså, hur kom du ens in på det här spåret? Alltså, hur fick du det här intresset? Eh, jo, alltså hur jag fick intresset för fitness och gymmet överhuvudtaget eller hur du kom över till strongman? Jag till strongman, från, från fitness till strongman liksom. Eh, ja, men jag, jag höll ju på med det här ett par, tre år så där. Och jag kom ju i riktigt bra form. Och ja, Jag var ju intresserad av kost och allting så där. Mm -mm. eh, men jag ville ju på något sätt vara tävlingsinriktad, kompetitiv, eh, alltså eh, på något sätt göra någonting med det så. Mm -mm. Och eh, det, var, det var helt enkelt så det var. Jag har varit lite dels trött på delen, alltså kost. Hållningen så tycker jag var jobbig Strikta kosthållningen ja, jag fattat Ja, för jag ville vara i form hela tiden i princip Och det var jobbigt liksom mm. Mm. Eh, Och sen ihop med det då Så kände jag att eh, Min kroppsbyggnad Alltså jag har ganska så stor midja Ganska breda höfter Och stor bål så. Och ganska så grova Handleder och, och alltså leder Överlag är ganska Jag måste få med ganska mycket muskelmassa för att, för att få Ration liksom, ja Ja men precis alltså, För att jag ska få min media att se liten ut så, Och så när jag är 1,96 lång Så hur mycket Lean body mass skulle jag behöva För att få min media att se liten ut liksom? eh, Så att jag kände att jag, Går jag det spåret Att jag fortsätter med det här Och försöker tävla i byggning Så kommer det vara väldigt mycket Självplågeri För väldigt liten utdelning så att säga. Det, det kändes, mm. alltså, Mitt intresse kunde inte Spinna loss riktigt på de förutsättningarna som jag kände att jag hade. Liksom. Eh, men jag var ju väldigt eh, intresserad fortfarande av träning och gymmet och alltså hela, hela grejen så. Så då, då liksom sådde det ett litet frö i huvudet att eh, men om jag vänder det här till min fördel istället. Då, om jag vänder de här grova lederna och den här bålen och allting till någonting där jag faktiskt kan se framgång i att eh, träna hårt och sådär. Men var du liksom, du, du, du är du lite såhär, ja men du stor kille liksom, var du liksom starkare än dina fitnesspolare så du kände att liksom du hade, skulle kunna ha talang för strongman liksom att du har den här grovstyrkan liksom i dig? Jag vet inte riktigt om jag jämförde styrka, jag var nog inte så intresserad av det förrän det faktiskt slog mig att jag ville hålla på med det och då lämnade jag dom gymmen kan man säga mm -mm. Eh, och kom direkt in på gym där man jämförde styrka liksom. mm. Men ja så jag stod ju på, på Delta-gym, vet jag, att jag drog jag var ju där och drog 2,70 mark. Liksom. Det var väl inte många man såg göra det där, kanske jag vet Nej. inte riktigt. <laughs> eh, <laughs> så, så, så lite så, men det, det var liksom inte intresset då. Det var spegeln som var intresset när jag var där på jum Så att jag jämförde inte styrkan, men, eh, men jag, jag, alltså jag, jag fick utdelning för, styrkemässigt fick jag utdelning för min träning- eh, när jag, när jag väl började med att mäta hur många kilo jag lyfte istället. Liksom. Jag är en kul grej. Jag har en kompis som är lång, typ 2 meter plus. Och körde på den tiden på Delta. Han var sjukt impad av det för långa människor blir impad av andra långa människor. Och jag vet att han kallade det för The Big Viking eller något sånt där. Han tyckte okay. att det var så jävla grepp, Att han, Du var också lång och han var lång Så han kunde identifiera, att alltså, han såg upp till någon som var lång Okej, okay, ja, det, det, ja det, det måste ju vara någon som jag ej, Jag kommer inte ihåg på raka arm vem, vem jag kände som var lång Det är nog länge sedan så, så, så, så, mm. en, gammal komp, en gammal kollega faktiskt kompis. Ja, men det, men det var lite kul han brukade alltid säga Stora och stora vikingen, Ja, okay, ja det, det är tio år sedan jag körde på det. Gymnasium. Ja det är jättelänge sen. Ja precis ja men var jag började tävla eller träna liksom styrka tänkte du liksom strongman direkt eller tänkte du typ styrkeluft liksom, liksom vad tänkte du nej det var det, var strongman. det var strongman direkt jag, ja. det, det var det var liksom det jag fick upp i huvudet som jag, jag alltså, som jag tycker styrkelyft och så är lite för fyrkantigt och lite för inramat för min personlighet om man säger så det passar inte mig riktigt så och, Strongman verkade ju spännande Och då så googlade jag helt enkelt bara Strongman i Stockholm och, och det fanns bara ett Så det var ju Sweden eller? Ja men det var typ så alltså det, var, det var typ det enda resultatet jag fick upp Som kändes rimligt typ. mm. Så att Jag begede mig dit och lärde känna Matti Som var frontfigur Och main guy där på den tiden jag saknar alla de tre musketörerna, Matti och ja, Joel och Frey. Det var ju The Golden Days. Ja, och... jag, jag saknar dem jättemycket faktiskt, det måste jag säga. Ja, de, de, det... de drev det där, jag, jag säger inte att någon driver det dåligt nu, det kan jag inte uttala mig om för jag är inte där så ofta. Men... Nej, nej nej absolut inte så. inte så, men det var ju... Men man saknar dem för de, de brann ju verkligen. För det är lite nostalgi ändå liksom. Ja, och de var så ja, ja, jävla trevliga och goda och älskade verkligen strongman och sitt gym. Ja, det var så bra. Ja, men precis. Och Frey, han har ju flyttat till Australien. Australien. Ja, för Eller oh, länge sedan. Men eh, han, han var ju bra på marknadsföring. och liksom Exakt. Driva men, men ändå en ovanlig cool grej. Alltså, jag öppnade ett strongman med mitt i stan. Alltså mitt i City. Som, ja, Kungsholmen som man inte ens kan föreställa sig. Ja, så alltså, jag känner ju det också. Jag själv hade ju inte riktigt... Jag tror inte jag hade gjort det. Så, nu är jag ju väldigt tacksam över att det finns och, och allt så, men jag, jag själv hade ju dragit en Det är en, det är en lite mer nischad sport, eller lite mer nischad målgrupp man har och då måste ju den nischade målgruppen om de vill hålla på med det, tänka sig att kanske åka lite längre ut mm. eller liksom, du vet. Man tänker så industriområde med lite ute parkering där man kan ha grenar mm. som man kan lätt på. Ja, precis. Ja, men det, det är bra att kunna köra ute, men sen framförallt för priset, alltså... Att, att ha en lokal mm. in i Stockholm till den målgruppen som är Strongman. Mm. Eh, det, det, ja, det, det har funnits där i flera år, så det är jag ju yeah. tacksam för. Och, och så, så oh, okay, med facket. Jag kör Strongman eh, specifikt. Eh, när kände du liksom att, okej, okay, men det här är, eller hur och när kände du att det här är rätt för mig? Och när är det här när du liksom börjat hitta så känner du fan, jag är fan bra på det här. Ja, eh, ja så det, det, det gick nog ändå rätt fort. Uh, det var början av 2017 som jag började med Strongman Och uh, hela det året var det väl inte riktigt att jag kände någonstans att Ja, ah, det här är jag jättebra på eller det här har jag speciellt bra förutsättningar för eller så Det var nog men 2018 så märkte jag väl att uh, Alltså jag seglade förbi folkklassen hyfsat bra tempo kände jag Alltså då, Den typen av tävlingar Så gick jag ju från att besöka De tävlingarna och ställa upp För att för att det var liksom mitt första sätt Att tävla till att jag Vann de tävlingarna Eller liksom kände att jag hanterade dem lite för bra så. Mm. Och sen ställde jag upp i SM-kval 2019 Så det var ju två, två hela säsonger Utan att ställa upp i SM-kval Tredje säsongen, sommarsäsongen Som jag körde strommen ställde jag upp i SM-kval Och kvalade till Topp 10 i Sverige då, det, är bra, det är en jävla snabb resa ändå. Ja, alltså du har ju tränat hela ditt liv så jag menar inte så. Men det är ändå när du väl börjar med strongman. Så är det, ju, det är ju jävligt bra jobbat. Ja men alltså det känns ju så. Alltså det, då har man ju i alla fall. Någon typ av förutsättningar för det. Känns det som. Sen så finns det ju. Alltså jag själv som är inne i sporten. Och ser mina, mina idoler och så då. Jag, jag ser ju sådana exempel som de här, haft äh, Arthur som Tom Stoltman och så vidare, och deras stories är ännu sjukare, att det ja, första gången de besökte gymmet så drog de 300 i mark och du vet, äh, de har ju såna där stories så då känner man renast att manns, ens egna story bleknar då. Men, men bra förutsättningar tror jag att. Vi vill ha dina stories ja, <laughs> även fast det inte är 300 mark när du föddes liksom. ja, <hör> Nej, det, jag kanske överdrev lite men lite sådär, ja. jag, jag har väl hyfsat bra förutsättningar så kan man säga Men din bakgrund inom fitness och den här lite mer postfokuserade livsstilen, har den ändå någonstans hjälpt dig att utvecklas inom strongman? Att ha mer förståelse för nutrition, nutritionstajming, makrofördelning och alltså hela de grejerna? Ja, absolut. alltså Kunskapen om kost och kroppen och, och hela fysiologin och, och allting kom ju från intresset för fitness från början. Sen hade jag ju bara styrt om den kunskapen till styrka istället. Men eh, jag kunde ju redan, och det är väl kanske också en anledning till varför det gick så fort eh, när jag började med att faktiskt bygga min kropp till styrka. För jag kunde ju allt om näringsintag eller allt det ödmjuka att säga. Men alltså, jag kunde ju hela, jag åt ju rätt direkt, jag tränade rätt direkt. Nej, du ska jag inte heller säga att jag lyfter för tungt för ofta, men ni förstår vad jag menar. Ja, Jaja, men du hade en jävligt bra förståelse helt enkelt. Liksom. Ja, men jag, jag, jag, jag hajade ju lite vad jag gjorde jämfört med kanske många andra som börjar och försöka säga att de ska köra strongman. Och så tar det många år innan de ens vet att de ska äta på rätt sätt. Liksom. Det, yeah. Yeah. Men, men sen någonstans i det här då, för du har ju också tävlat väldigt i inom strongman, är både... Nationellt och internationellt som vi har pratat om. Eh, och då är jätte jättemycket fina titlar såklart i, i Sverige också. Men, någonstans i det här så har ju du fått en stor fascination och kärlek till just grepp. Ja, eller alltså det, det handlar nog snarare om att jag har en fallenhet för grepp. eller Jag har, jag har upptäckt att jag hade ett bra grepp och då har det ju blivit att det är väldigt roligt att eh, hålla på med grepp. Och vad, alltså det, det känns ju alltså, som... För, för många så tror jag det är ganska svårt att förstå hur liksom, nyanserat greppträning och grepptävling och sådär kan vara. Men kan du liksom för lyssnarna här som lyssnar och, och kanske bara går, eller bara men, gå på gymmet och liksom, som vanligt, de vet vad som redskap som finns där, så tänker man grepp. Men hur mycket kan man göra inom grepp liksom? Kan du liksom beskriva de olika aspekterna, eller Ja, det kan ju. Ha är jätteviktigt brett men sen samtidigt så gör ju de, grepptävlingsvärlden gör det ju väldigt brett med att göra olika redskap och så vidare. Men det handlar först och främst mellan pinchgrepp och handtagsgrepp alltså att du greppar runt eh, ett runt handtag som är en vanlig skivstång så. Eh, fast ofta tjockare handtag då. Eller att du pinchar någonting som är som att du, du nyper en viktig kaka och, och lyfter. Alltså det finns inget du får tag runt utan du ska nypa någonting så eh, så det är väl de två spåren Och inom de två spåren så har du ju Olika typer av Redskap som är lite olika Och det är olika grenar i tävlingar Med de här olika Du har som en det är som en lång stång Som är fyrkantig så du greppar bara eh, Runt fyrkanten Du får inte tag under på något sätt Och så har du en blob Det som är som en gjutjärnsklump som du bara tar tag med en hand och får inte tag under heller och, eh, Ja, så det, det finns Det är de två typen av lyft kan man säga fast det finns olika grenar liksom. Vilken av de två man hårdare så som du sa i början är din bästa? Handtag när man greppar runt. Alltså det relaterar mest till strongman så det är mycket där jag har kört liksom. Men så, ditt, visst har du ett världsrekord? Eh, jag har nog fler världsrekord tror jag men jag, jag har men med tanke på att det är så många olika handtag och så där och man har kört olika tävlingar. Just det, det blir rekord i varje liksom. Ja, ja, precis, det räknas som ett rekord i varje och eh, Alltså officiella världsrekord har jag väl ett, tror jag. Och det är ju Apollonaxel, Rogue's Apollonaxel. För det är också de, de skiljer på tillverkare och sådär. Och hur mycket var det? Eh, 248 kilo. Alltså och det måste nu folk förstå att det är ju liksom ett vanligt marklyft. Att köra den vikten i ju tungt som det är. Men det här är alltså en Apollon... Massa ja, så alltså, folk, folk kan prova alltså de som drar 250 mark eh, kan prova själva med en vanlig skivstång och bara hålla double overhand ingen, ingen tumlås, ingenting, bara fyra fingrar under stången, tummen bakom, vanligt grepp liksom, inte en hand omvänd utan båda händerna framifrån och sen lyfta vanligt mark Inga rämmar kilo. Det är Inga remmar givetvis så, så är det många, många, de flesta kommer att ha problem med en vanlig smal stång och en apollo är ju tjock som en ölburk. Liksom. Ja. Så att det... Bara så folk får lite perspektiv som kanske aldrig har sett en Apollo-stång. Liksom. Ja, men precis. Så folk kan prova lite själva och, och dra dubbel or med en vanlig stång. Eh, som referens, jag drar lite över 300 kilo double-or med vanlig stång. Så det kan folk prova om de tycker det är kul. Och då vill man ju höra vad du tar i vanligt marklyft. Alltså, om du får hålla ja, hur du vill. Ja, alltså på min styrkenivå så är det lite så här fråga: vad tar du i mark? Ja, just nu så tar jag så här mycket jag har tagit så här mycket i mark så min pb tagit? i marklyft är 367 kilo rå alltså mm, utan dräkt och, och 401 kilo med markdräkt Men där kan vi väl också bara prata om lite den här dräkten för att alltså, berätta om för de som inte vet det här är ju en dräkt som man ikläder sig med stor möda för det är ganska ja, svårt precis. att komma i verkar det som för många, för den är ju väldigt tajt och hård och sådär. Berätta lite om eh, dräkt. Ja, det är ju sämsta delen. Tror jag. Ja. Nej, men det är en, en, hur ska jag beskriva den? Eh, en sparkdräkt. Ja. ja, men en sparkdräkt är ju hårt hår långa orange. ben. Alltså. <laughs> Eller en brottadräkt ish. Ja men, ja, men precis. Ja, men ja, samtidigt. Ja, alltså den här triple ply. Den är, det finns ingen stretch i den alls. Den är helt stum. Och eh, du har det ju, alltså, benen går ju till halva låren. Och sen så har den ju över underkroppen. Och sen så är det två rämmar över axlarna. Så, så, får mm. folk tänka så tjocka rämmar, eller hur? Ja, ja. alltså velcro och alltså, sådana här karborreband. Eh, Fast Varje räm är ju en och en halv decimeter tjock eller bredare. Jag tycker bara säga så här: De är skitfula. Ja, ja de, de, de är inte så alltså, Och de flesta, jag har pratat om det förut med någon det finns, två, det finns typ två färger Svart och orange Ja, från, från den major tillverkaren ja, som forskar mig i Sverige metall det finska märket ja. Man kan googla det också Markdräkt metall så ser man hur de ser ut liksom. ja. man, det, jag det jag är det värsta att komma in i den eller ut ur den? Att komma i den är väl jobbigast jag tror på, det är jobbigt att komma ur den också jobbigast är fan att och man använda det det känns som man det känns som man får kalas när man ska in i den eh, du det känns som det känns som man får högt blodtryck du vet bara, <laughs> <laughs> ja, så, ja lite så du kan ju få, om du det är väldigt tight så kan du få lite så här blodstopp känsla i benen nästan mm -mm. men vad är liksom syftet att man ska bli uh, komprimerad som, på det ja. sättet så alltså, att när du har den här på benen och spänner fast den över axlarna så, så blir kroppen stum. Det blir som att kroppen blir, tänkte, gipsad nästan. Alltså, du, mm. du kan inte böja dig fram och nå golvet knappt för att den här dräkten håller emot. Liksom. Det är därför man ser de flesta som är i dräkt ställer sig på knä framför stången. Ja, ja exakt. Ja, man kan liksom inte du böja kan inte... sig. <laughs> nej, nej, den där dräkten håller emot när du försöker böja dig till stången. Så därför får man ju stå antingen jättebrett med benen så att man kan Stå lite så i sumoposition och ta på sig rämmarna Och sen krypa ihop med fötterna Så bäst man kan liksom. Eller de som är lite mindre vittlas Oftast eh, som är lite vigare Kan stå på knä och ta på sig rämmarna Och sen ställa sig upp på fötterna mm. Men dräkten kommer ju hålla emot då, liksom. men, men är det kul med dräkt Eller känns det liksom som typ fusk? Alltså jag tycker att liksom. det, det, det enda man får ut av dräkten Alltså att, att använda direkt i en tävling Jag har ju en direkt jag använder för att Jag måste, falla tävla mot folk som har direkt Då måste jag ha direkt. Mm. Men det man får ut av att använda direkt Är ju kanske 30 kilo mer på stången Ish, något sånt Och, och Alltså ett blodtryck i huvudet som, äh, <laughs> ja, det, alltså Folk spräcker ju blodkärl i ögonen Mm. Som kör direktmark. Alltså det, finns ju, det är ganska vanligt att när folk har kört direktmark så har de så här ögon som är röda i en vecka efteråt. Alltså blodkärlen har... Jag tänkte blodkärlen inne i huvudet. Då liksom. Så att jag, är ju, jag är ju starkt emot <laughs> okay. direktmark. Jag är ju lite till och med så här att jag... Är inte jag tvungen att köra en tävling så, så skippar jag ju den om jag ser att det är direktmark. Alltså, mm. Mm. Då, då väljer jag att inte köra. Till exempel om det är kval till Sveriges stärkaste man. Och någon arrangör är så rolig så att de väljer att ha med att direkt är godkänt att man får mm. ha det. Då kommer ju folk ha det för att vinna mm. såklart. Och då måste jag också ha det för att tävla. Eh, och då, i och med att jag inte behöver köra alla kval så, så väljer jag inte att köra det kvalet då, helt enkelt. Så att då, Men... då får andra ha roligt där. Har jag fel nu? Eller är du en sån person som ibland liksom, eh, höjer din röst för... Inom inom specifikt strongman-community nu pratar jag om, som höjer din röst lite här och var och liksom, så här tycker jag eller så här, det här håller jag inte med om, men så här är det. Eh, alltså jag, jag är inte den som är, jag är, inte konflikträdd men jag är inte heller den som vill skapa mig ovänner eller så i onödan men eh, alltså om jag tycker att någon tävling har, har någonting som inte lirar riktigt eller om något inte riktigt stämmer eller det här blir orättvist eller eh, så här Brukar det inte funka? Så här får det inte gå till alltså är, är det något sånt så är inte jag rädd för att ta upp det, på, det. Ett, på, på, på ett så bra sätt som möjligt liksom, så att inte, För att inte skapa något bråk Men jag, jag är inte rädd för att, för att lyfta det eller? nej. Och det, det har hänt att jag har försökt göra det vid tillfällen så, ja, ja, det känns som att jag har sett det <laughs> okej, okay, ja, jag får hoppas att det är så bra ja, ja nej alltså jag respekterar det för det, alltså det, det var ju mer som att man bjuder in till en dialog men det är ju väldigt många som inte ens vågar göra det och, alltså en offentlig dialog och det tycker jag är, är bra om så länge man gör det på ett, liksom ett skönt sätt ja, men precis man får, alltså det blir ju ofta så när folk tycker olika och någon har en åsikt och någon har gjort någonting mm, och folk tar det personligt och... arrangerat en tävling på ett visst sätt och någon säger något emot då blir det lätt att någon tar det personligt och exakt. tycker att man Klanka ner på dem eller hoppa på, trots att man bara liksom vill kanske skapa en, en vettig dialog? Liksom, mm. så. Så att, men men jag sure, tror, det, det är mycket möjligt att du har sett något sånt ja. <laughs> ja. Men, men eh, okay, du får köra. Jag hade en fråga som jag missade. Jag tänkte på det här med greppstyrka och grepptävlingar. Eh, finns det någon form av eh, ska jag förklara? i de tävlingarna du är och i den communityn finns det någon kommersiell synlighet kring det internationellt. Hur de nu kommersiell synlighet. Alltså typ ta till exempel strongman i Sverige. Det är ju en liten community re relativt mot andra sporter, men strongman internationellt är ganska stort. Men yes. men greppstyrketävlingar är det också liksom Större utomlands så att ni har media, folk som filmar och folk som bevakar de tävlingarna och så vidare. Nej, alltså. Jag, jag, nu vill jag väl inte eh, Klanka ner på det på något sätt, men grepp. Sport är ju en nisch inuti en nisch kan man ju säga. Nischen, liksom jag fattar Ja, ja en nisch inuti en nisch kan man säga att det är. Och det är. Det, I USA så har du ju det som det kallas armlifting i USA. Eh, jag vet inte hur de kom på det namnet, men det är ju en governing body, lite så att du får arrangera tävlingar som är under deras namn och, och lite sådär, och, och det finns rekord och, och så vidare. Eh, men det är ju inte som att det finns något stort publikt intresse för det. så. Ja, okay. Jag var bara lite nyfiken för eh, armbrytning har jag också varit så, men det har blivit lite mer kommersiellt. Ja, ja, armbrytning har ju... Det är så, som, alltså jag har ju inte varit... Nu kanske jag har blivit mer intresserad de senaste åren i styrkaaspekten och så vidare. Men jag tycker ju själv att man ser armbrytning mer som en, som en del av typ Show Classic nu. Och liksom mm. Att det, det får ta plats på ett, på ett sätt som jag, jag har inte upplevt det innan. Sen kan det ju vara att mitt intresse har ändrats. Liksom, men. men jag tror en del sådana här sporter har fått mer massmedial uppmärksamhet i samband med Arnolds Classic och i samband med Shaw Classic. Och det var därför min fråga kom med, med greppstyrka, om det också någonstans har fått lite sån lite synlighet i rampljuset. Ja, alltså ja, när du säger det så, som vi säger, för, för 20 år sedan så fanns ju den här The Unliftable Dumbbell, Thomas Inch Dumbbell och du vet de här grepp det, det fanns ju de här grejer, Rolling Thunder handtag, Iron Mind som företag fanns Men idag så får du ju en större plats Typ på Arnolds mässan och på Shaw Classic och, och så vidare mm. Så får du ju komma in och halka med lite på Ja, på tåget, det är... kan man säga ja. Ja. Men, men det, är, det är lite så, att det, det, det halkar med lite kan man säga Innan, vi kanske aldrig lämnar grepp, men innan vi lämnar grepp så har jag i alla fall en tillgreppfråga För vi snackade ju med Kalle Lein någon gång. Och då gav han sitt bästa, han är också väldigt stark i grepp och tävlar i grepp. Ah, ja, ja precis. Yes. Och då gav han sitt absolut bästa tips på hur man ska bli stark i grepp. Och nu vill jag höra vad ditt är, för jag vill höra om det är samma. Även Viktor Lingman tror jag sa att det var det som tyckte att det var samma som Kalle sa. Så får vi se om du håller med. Men du får se först. <laughs> Ja, nej, ja, Jag tror inte att jag och Kalle Skulle säga samma sak för, för, Jag tror inte vi har varit helt överens När jag har pratat om det Men mm. eh, vi ska ju faktiskt åka ihop till det här Immortals den i september mm, Så alltså, vi ska gå cool. och tabla ihop Så det blir, det blir kul eh, Nej men eh, Jag har ju en teori Och om man kollar på Martins Lisis Youtube-kanal, den videon vi spelar in så, så går jag igenom det där också Men jag kan göra det här också eh, mm. Och det är att jag kan börja med att säga om man kollar på kroppsbyggare, alltså bodybuilders, och så kollar man på klättrare, de som håller på med klättring, eh, så ser man två tydliga saker. Och det är att kroppsbyggarna kommer att ha mycket mer imponerande underarmar visuellt. alltså Du kommer att ha muskulösa underarmar och det är ju de musklerna som styr händerna. Så klättrare kommer att vara tunnare. Inte nå alltså Visst, underarmar har de väl eh, det har de klättrare. Ja, men, men, men okay, volym, inte volymmässigt. Eh, inte, inte som voly, volymmässigt vinner då en kroppsbyggare i alla fall. Så. Mm. Men om du jämför klättrare och bodybuilders i i en sån här Rolling Thunder eller greppstyrka eller så, så vinner klättrare lätt. Eh, och eh, segheten va? Ja, så det, det går in lite på min teori det att. Eh, i nervsystemet så har vi ju Många många tror jag att styrka Är muskler Det är lite den här 15-åringen i oss Som tycker att ja, det stora muskler det är stark eh, Och det stämmer inte eh, i, I kroppen så måste Mycket olika vävnader Samarbeta för styrka Du har ju sk alltså skelettet Begäntighet, att inte skelettet Säger ifrån eh, Sener, ligament Allting egentligen som, som... Organen också ju egentligen Ja men alltså allt, allt i kroppen Har sett att signalera Till nervsystemet att det är Överbelastat framförallt senor eh, eh, Det heter Golgi-organet Om man vill googla det själv eh, Och det stänger av nervsystemet Om du tar i Då tycker du att du tar i 100 procent Och då tror du att du drar ihop muskeln Så mycket som muskeln faktiskt kan 100 Man tycker ju själv att det borde vara så det är. Men det är inte så det är Utan nervsystemet har sett att stänga av och reglera musklerna Om andra saker säger ifrån Och säger att nu är jag överbelastad Ja för att skydda dem liksom precis. Ja för att skydda så att du inte blir skadad Det är en evolutionär säkerhetsgrej kan man säga ja. Och eh, Min teori om greppet är ju att Muskelvolymen För att komma tillbaka med byggare och klättrare Är inte den främst Avgörande faktorn För hur hårt du kan klämma med handen Utan det är snarare Senor Ligament och, och brådskvävna Alltså sådana vävnader i, i handen Framförallt senorna Som, eh, som när, när de säger ifrån helt enkelt Det är det som styr in styrka eh, Även mindre muskler eh, förhållandevis Kan göra ganska imponerande grepplyft så. Så att, eh, Och hur då tränar man det här? Ja, för att komma tillbaka till det. Jag var tvungen att... Liksom, jag jag var tvungen att upp ämnet ja, så. Ja. Jätteintressant. Jätteintressant. Ja. Men för, för, att, för att få folk att förstå det jag ska säga då, så var jag tvungen att börja med det. Jag och det är att jag anser att många, många som får stark grepp de kör holds och liksom håller hantlar länge eller håller formersväskor länge och Stratus, liksom. får, ja, får pump i musklerna. så Men när man gör det så senorna och alla ligament och allt i handen de, de gäspar ju lite och eh, undrar vad du håller på med. Liksom. Det blir inte någon, ingenting som stressar dem så hårt att det sker en adaption i scenerna eller så. Så att eh, min teori är att du måste i din greppträning göra väldigt tunga, väldigt explosiva lyft. Nästan, nästan på något sätt. Tänka ut hur du som bäst lurar nervsystemet Att få upp lite, lite vikt. Alltså det behöver inte vara långt Jag kör rackpulls till exempel med apollonstång Alltså bara mm. lyfter stången 3-4 centimeter Och jag liksom verkligen laddar innan Alltså ingen, ingen träning innan Det ska vara helt fräscht, fräscht Allt ska vara fräscht Lite uppvärmd i ryggen bara eh, Värmer upp med rämmar till och med för att inte använda greppet Och sen eh, Så lägger jag på 200 kg på stången och, och liksom Smackar upp stången så hårt jag bara kan eh, För att nervsystemet nästan inte ska hinna Innan stången, inn, innan stången lättar från racket, så ska nervsystemet inte hinna stänga av kontraktionen om man säger så. Eh, för att överbelasta scenerna och eh, på så sätt bygga en adaption i så man får stelare, hårdare, st starkare scener liksom. Men jag fråga hur mycket. Eh, du kanske svarade på förut, men eh, jag, jag uppfattar. Ja, men jag att jag bablar mycket nu. Nej, men det är jättebra. Uh, nej, men det, det, styrka och anpassning i ligament och mundre muskler och, och händerna, men hur mycket av greppstyrkan finns i handen hur mycket i underarmen Allt är ju, alltså du, du menar det jag pratade om nyss, liksom, hur mycket som är musklerna i underarmen eller hur mycket som är för i handen har du ju inte de drivande, de primära drivande musklerna för grepp, greppstyrka har du ju i underarmen liksom. Jag fattar, okej okay. Ja. Men okej, okay, vad tror du att Kalle sa för optimal? Eh, ja, alltså jag vet ju att när jag har förklarat det här för Kalle, min, min teori, då, då har inte det varit, ja ah, men det där vet jag, det är så jag brukar göra det. Alltså det så att jag, det måste ju vara något annat än det. Och mm, kan det kan det är holds kanske. Nej, men det är faktiskt att hänga. Det att, att hänga. hänga. Ja, jo men det är holes, men det är inte det holsen som jag tänker att man tänker på när man säger holes utan det är ett hänga, då, då, då belastar man ju faktiskt senorna på ett, ett annat sätt för den, eh, då belastar du en annan riktning mot gravitation eller som man säger. det blir ju samma sak Ja, precis, alltså det blir ju fortfarande öppna handen alltså öppna handen neråt eller öppna handen uppåt det blir ju... Ja, det är fortfarande skillnad Ja, okay. på sätt och vis det är ju en annan <laughs> övning men, men ja, jag, jag förstår ja. vad du menar ja. Men han sa det i alla fall Ja, ja. För då får, men för då blir ju också alltså scenerna blir ju de blir ju på ett annat sätt. Alltså då tänker jag, då får du ju med hela det kanske är irrelevant, men då får du ju med skuldrar och allting också. men Det, det kanske i sig är helt irrelevant. Men, men jag tänker, då kan det också vara stabil på ett annat sätt. Alltså just för styrkan i sig kanske det inte är jättedirekt kopplat skuldrar och så. Men, men visst, för styrkan överlag så är det ju, är det ju bra. Så men, men det jag vill säga med det då, eh, för att håller man någonting, greppar någonting oavsett om det är när man själv hänger eller om man håller i väskor eller, eller så eh, och, och en längre tid, det är också en viktig del av greppträningen. Men Jag, jag, jag skulle nästan säga greppåterhämtningen skulle jag säga. Eh, Jim, för Jim, ja. det här är en viktig fråga. <laughs> ja. men du, du är ju the, the source nu kommer jag på att jag måste liksom gå direkt till source varje gång, varje gång jag pratar med någon som dig eller tär runt omkring Kalle så får jag säga dille för att träna eller egentligen för att bygga större underarmar sen att man får starkare grepp är coolt men varje gång jag får för en sån grej så får jag inflammation i båda underarmarna vad har du för tips för att undvika det? oj vad gör du när du får information? Nej, men alltså, då kanske jag gör den typen av övningar för mycket. Det låter ju som det, men, men vad för typ av övningar gör du? liksom? Allt ifrån uh, hold, hänga, och sen när jag kör min vanliga bodybuilding-träning så flyttar jag alla vikter med, liksom, med mina fingrar. Allt för att jävlas med mina underarmar och mitt grepp. Ja, ah, okej. Okay. Men vart får du inflammation? Är uppe vid, vid armbog, alltså... i armbågen? i armbågsleden, ja. Ja, ah, som tennisarmbågen? Precis, alltså. precis. Ja, ah, just det. Eh, jättesvårt att säga faktiskt. Det, det är ju förmodligen överanvändning. Så att, eh, ja... Jättesvårt att svara på men jag, jag tänkte om du, du har inte fått sådana problem fast, Eftersom du fast tävlar i det där Att du liksom att det var... faktiskt, faktiskt så är det Det är inte på grund av greppträningen nu då, För det är, inte, det är inte greppmusklerna Men jag har, jag har Ett ligament som är Trasigt precis så att jag, jag har samma känsla typ inflammation okay. i, I armen så att, men, men av greppträning får jag inte det Nej okej okay. Då är det Right. Men, men, men liksom... du kanske skulle prova lite Tyngre vikt och lite mindre volym Säkerligen, ja, ja. Istället för hela tiden försöka Lite grann få greppstyrka sen, sen kan du ju, när man får inflammation Då är det ju något man retar på Man gör ju något på ett sätt så att man ja precis är, det, är inte all, alltså det är inte ofta att man Faktiskt överanstränger Själva scenen i, i exakt den riktningen Som den vill jobba och så vidare mm. Utan det kan vara att du gör någon övning Som vrider Alltså du håller något på ett sätt som, som, som snedvrider en led eller, att alltså, man gör en övning Säkert något sånt ja. du kanske gör tio olika övningar och en av dem blir en konstig vinkel på något sätt och det är där inflammationen börjar och sen när det väl börjar svullna då hjälper de andra övningarna till att trycka på den svullnaden alltså, så det, det går ju att kolla lite vad jag gör för övningar också. Mm, mm. men eh, nu är jag jättesugen på, på att fråga en grej Ehm Alltså, vad tycker du om att, till exempel för att öka sin styrka i, och, i, i, i marklyft, att jobba med eh, där du lyfter upp vikten till ett stopp och sen bara står och drar mot ett stopp? Förstår du vad jag menar? Ja, alltså ett marklyft mot ett stopp. Mm. Du marklyfter, sen tar du stopp, men så fortsätter du dra liksom. Du liksom kopplar på hela nervsystemet och allting så inåt helvete. Eh, men det händer liksom inte men men du... du eh, skapar ju väldigt mycket styrka. Liksom. Men det är, du kommer inte komma vidare för det är ett stopp. Det är som att du, sätter, du, du drar ett mark under racken. Liksom. Ja, okej. Okay. Sen så, sen så upp mot racken. Sen tar man ännu mer. Liksom. Ja, Bara att, att det, ta så mycket man kan. Exakt. För det kom, du kommer inte vidare. Men du, du tar i ändå. Du försöker hmm. liksom, skapa så mycket styrka som möjligt. Hmm, spännande. Eller det är kanske inget som förekommer i strongman. Nej, det är inte jättebekant. Jag är någon Alltså det är ett sätt är att träna annan. på. Mm. Ja, ja, jag förstår. Jag förstår. Jag försöker tänka om det är någon övning som man faktiskt kör så utan att jag kommer på det nu om det är liksom Nej Nej Det är, det är, inte, det är inte något jag är bekant med kan man säga Nej, nej. men då, då kan vi inte prata om det Men, men det, det kan säkert vara ja. bra men, men nej det är inget som jag har kört liksom. Men nu var ni inne och nosade på det lite och det är alltid kul och, och liksom, Hur balanserar man liksom Alltså livet som strongman med liksom, den här absoluta optimera sin styrka i liksom, ganska avancerade lyften då. Eh, man ska både flytta sig med vikt, man ska ha enarmspressar med liksom, stora hantlar och allting. Hur fan håller man sig skadefri? Eller går det inte? Du är ju skadad nu. Men liksom, vad, <laughs> vad ska man liksom, hur balanserar man det på bästa sätt? Man måste ju kolla de olika sakerna, vad för kroppsdelar man använder- och när i veckan man gör det. Jag 24 pass i veckan. Och då brukar jag vanligtvis... Alltså, bakre kedjan får ju väldigt mycket volym. Och, och där måste man känna efter. Alltså det är Stenlyft, det är marklyft, det är knäböj. Ja, det, det, det är många övningar som involverar bakre kedjan. Så det är nästan den som, för min del i alla fall, som är måttstoppen. När jag känner att okay, nu, nu måste jag backa av lite för att det har blivit för mycket så... Eh, oftast är det inget annat som Det hinner först, för min del Men, men, men ja, man, man lär ju I och med att man gör lyft Med hela kroppen, fast väldigt många olika övningar man vill träna på så blir det att man Använder samma kroppsdelar till att träna på Många olika saker och, och till slut så Skadar man sig om man inte lyssnar på kroppen och När det har blivit för mycket liksom var det frågan eller var det svar på frågan? Ja, nej, men det tycker jag var ett svar ändå. Gör du liksom, finns det några behandlingar och så där som du liksom lägger pengar på till exempel under tävlingssatsning för att du vill optimera? Liksom? Jag har gått till fysioterapeut, alltså så här lite idrottsmassage kan man säga. Eh, periodvis när, när jag har tränat till exempel inför finalen förra året. Så eh, istället för att dra ner på träningsintensiteten så eh, valde jag att lägga in... Eh, idrottsmassage för att snabba på för att, eh, det, liksom. ja, för att det skulle kännas bättre snabbare liksom. så att jag inte behövde hoppa över pass eller så. jag kommer att det behövt och det funkade ju hyfsat bra behövt betala per kilo så hur stor man kan få så <laughs> <laughs> jag tänkte precis, men det undrar om han får betala dubbelt ja. ja, nej men det är bra att få tag i en idrottsmassör som är en ens egen storlek ja. kan man säga det kan bli svårt ja. annars jag har lite så här 10 snabba till dig, Strongman edition. Okej, mm. Okay. mm. Så, kul. Kör. kör, kör, kör, det är skittagga. Ja, det är inte du som ska bara så att vi vet att det är jag taggad. Men jag taggad bara <laughs> jag för att ni lyssnar på hans svar. Okej, okej, 10 snabba. Jag, men jag jag jag brukar alltid hålla en monolog på 5 minuter När jag ska svara på något. Ja, men undvika. Nu blir det utmaning. <laughs> okej. Okay. Mm. Farmers walk eller joke? Ok. I tävling eller som träning? I tävling. Farmers walk. Atlassten eller stockpress i tävling. Atlassten. Maxstyrka eller uthållighet? De här, de här frågorna är kanske inte jätte. Men vi ändå pratar, jo men det är ändå strång. Men maxstyrka eller uthållighet? Alltså uthållighet till exempel, gå med en... Nej, maxstyrka. Maxstyrka är svaret. Ja, såklart. Mycket roligare. Um, magnesium eller klister? Man använder ju inte det till samma sak. Magnesium då? Ja, men om du får ju använda... Alltså, du skulle ju aldrig använda magnesium på stenar heller. Så att det kanske är en dålig fråga. Nej, precis. Ja, Okej okay då. Träna ensam eller i grupp? Ensam. Vad tycker du om stenklister för övrigt? Det är bra när man ska lyfta en sten. Det är tråkigt när man ska tvätta av det. Det håller jag med om. Men tycker du att det liksom är... Vissa är ju jätte, jätte anti -klister, Att man, nej, det är fusk. Och det är, man ska kunna lyfta en sten. Anders axklo är anti. Alla andra är för det. Okej. Okay. <laughs> nej, men det är det är, det är... det är väl lite så sporten är. Att det är klister en del av stenlyft. Men, men, men alltså utan om det är lika för alla att alla ska köra utan kvister så får ni, för, det. För liksom. ja. det, det är ja, lugnt ja. Um, Tävla i Sverige eller internationellt? Internationellt Det, vi ska, det, det ska vi komma och gå vidare på lite sen efter Ditt bästa PR, bänk, mark eller knäböj och då kan det vara en känsla det, det, det behöver inte vara för uppenbarligen du tar troligtvis inte lika mycket i bänk som du tar i mark liksom. men Nej men det är mark, det är marken då Knäböj har jag faktiskt inte tränat så mycket som jag borde för, för sporten, ja. men jag har varit inne på Marklyft som, som träningsform för just på det jag gick in på innan att bakre kedjan är, ja jag har att göra med den ändå liksom. Så då har det blivit mest mark och därför har jag blivit starkast i mark och bänk kör ju inte riktigt i skong så där har jag bara gjort 200 ja bara. det är mycket eh, strong, jag ville bara säga det strong det, det får man men då måste vi säga knäböjen också eh, knäböjen har jag gjort en 2 på 285 med Apollonstång så den är ju det går bara att hålla en high -bar liksom, den är lite jobbigare och men, men ja 2 på 285 med, med till boxar då ska man säga men det är ju parallellt i upp i alla fall ja, ja det får duga Um, eller alltså det är jättebra resultat. Jag menar bara att ditt svar får duga i, i, på det. Ja. Um, <laughs> ja, precis. Strongman eller greppsport, om du måste välja en? Strongman. strongman. Köt och potatis eller pizza efter tävling? Pizza. Och min sista fråga är, vad tycker du om Kalle Lejns luktsalt? Jag har nog inte provat hans lukt. Jag är inte så mycket för luktsalt överhuvudtaget. Eh... Arskar ni ju, älskar ju luktsalt. Mm. Alltså jag har, jag är lite beroende. Alltså jag känner alltså det här är så dumt. Ja, men alltså, jag kan gå till mitt gym och så kan jag dra en sniff bara, bara för att jag ska gå och hämta en grej. Du vet så här. Det Kommer upp helt stirrig liksom. Det har jag faktiskt gjort. Alltså, det här innan lyft att sniffa ammoniakt eller luktsalt så, alltså jag blir bara i huvudet så ska jag pressa till exempel, då, då går det ju sämre. Eh, och jag blir inte riktigt taggad av det. Alltså det blir bara så här obekvämt och kliar liksom i näsan. Och, alltså det, det gör mig inte starkare. Jag att ha direkt på det också då samtidigt. Ja, exakt. Ja, men däremot <laughs> eh, precis när jag kommer till gymmet om någon har sån där ammoniak eller någonting och jag liksom inte har sovit riktigt okej eller någonting. Jag bara, men nu är jag i gymmet. Nu måste jag, nu måste jag sakna på något sätt att jag är här. Liksom. Då kan jag dra en, en riktigt bra sniff i någon någons ammoniak. Liksom. Så mm. det, det, är enda gången, det är det enda Men inte innan lyft och så. nej. nej, nej. Ja, men det var... Det... Lukt-TVO. Det var de snabba frågorna. det ja. snabba eh... var ju roligt ju. Ja. Ja. Ja. ja, men det jag var då vi hade. Här det, det, ger mig, det ger mig ett så här incitament att inte måla på i fem minuter. Ja, vi vill ju att du ska mala på. Men nu ska du få mala på lite om bara liksom... Alltså jag, man har ju, jag har ju jag har varit på en strongman-traveling i Danmark. Danmarks starkaste någon gång. När Sydronas var där. Savikas. Men annars så har inte varit på så mycket internationella tävlingar framförallt inte på någon annan kontinent eller ens lämnat Norden då tydligen men berätta lite om skillnaderna vad är bättre utomlands vi kan jämföra med USA då och vad är sämre eller vad gör vi bra här i Sverige liksom alltså strongman är ju ganska det, det finns ju inte någon, några standarder eller så men oskrivna regler följs ganska så till, till standarden då Överallt så vart den kommer sig. är strongman Strongman kan man säga mm. eh, Jag skulle säga att Sverige gör det väldigt bra Tack vare eh, Mårten och, och nu Espen Kronar och eh, ner i Skåne Där som är väldigt Drivande i att finalen och tyngre också och, Alltså Kraftkamp De, de som har arranger ja, alltså, arrangerat finalerna I Sverige eh, Senaste åren Har ju gjort det på en nivå som är eh, Hög som, Ja, hög. Alltså den, den, den står sig på större internationella tävlingar kan man säga. Ja, det skulle du säga. Ja, men det är ja. härligt att höra ändå. Så att köra, köra final det. i Sveriges starkaste man senaste åren har ju känts precis som att komma till ja, i princip som att komma till Giants Live-gänget. Äh, liksom. mm. Ja, men det är bra betyg till våra svenska... Så, så, så på så sätt så är ju, skulle jag säga att Sverige, alltså när, när jag åker till exempel till Litauen till uh, Savickas tävlingar mm. De är inte dåliga på något sätt, men det är lite mer tillbaka på den här parkeringsplats... Det, old school, old school, liksom. Ja, men lite så. Det är filmteam och så som filmar och så vidare, men det är lite mer old school känslan där, liksom. Och jag var ju i Uzbekistan, till exempel, för ett par år sedan. Och, och grejen är att jag svarade att jag gillar att tävla utomlands. Det är mycket för att jag gillar att få flyga utomlands också. Ofta så betalar ju... Tävlingen, flygbiljetterna och sådär. När man har blivit inbjuden då? Ja, när man har blivit inbjuden så att det är ju väldigt olika vilken typ av tävling det är och så. Men, men det händer ju att man som när jag åker till Litauen eller när jag åker till Uzbekistan eller så, då är ju allt betalt. Liksom. Så det är också en stor anledning varför jag vill tävla utomlands. Men i Uzbekistan där till exempel, då hade de ju inte de hade ju grenarna de visste ju vad grenarna skulle vara. Men de hade när vi skulle ha max i mark och så hade de inte såna smala viktskivor utan de hade bumper plates. Nej. Och, det oh <laughs> nej, nej, så, att, oh, så de kunde bara lasta vad var det? det? blir för reps då. Ja, de kunde lasta 320 som, som mest och, ja, och vi kom ju ganska 10. snabbt fram till den Magnus, Magnus som var där och vi liksom så det här kommer ju inte gå liksom. Mm. Så vi slutade med att, att vi fick köra 320 för reps istället. Och eh, sen sandsäckar skulle vi lasta på en träkärra Och det var sådana här Tyg alltså såna här som man lastar hö ja. på något sätt jag vet inte, de gick sönder, folk ja. tappade honom det gick säck efter säck efter säck och de inte samma, ja, det blev inte samma vikt på säckarna de bara Nej. en ny säck, en ny säck och sen träkärran vi. gick sönder så, att, så att på så sätt så är det ju bättre kanske i Sverige alltså här, att vi, vi håller en hög standard här i Sverige så det, det känns ju bra, men, men jag gillar att tävla utomlands ändå, liksom. det är lite äventyr sen, ja, eller som Martins Lisins tävling nu i, den var ju den var ju hög nivå på ja. Liksom. Mm. Ja. Kul. Kul att få en inblick Så att, så är det, det... Uh -huh. Och uh, det närmsta det, det, det sa vi ju här nu men vi repeterar, det närmsta du tränar inför nu um, och, alltså förutom uh, att du då kanske är, är hel och ren inför um, Sveriges man yes, alltså, det, Ja mm. men precis alltså, det hoppas jag med, så jag vill ju känslan för mig bara för att liksom när jag ändå är här på podd och inför finalen och så vidare så kan jag säga det att jag vill inte SSM för mig varje år, medan jag är aktiv i sporten, känns ju som den, den stora den stora ledstapen varje Eller vad säger man? Den, den, den stora grejen varje år. Som, grundbulten som en, typ. Ja, men en grundbulten för, för vad jag ska göra varje år. Så. Mm. Och att inte köra det med ett år. Det blir en ganska stor procent av vad jag kommer göra i inom Strongman som, som försvinner. Liksom. Så att jag, jag, alltså, jag tycker det är tråkigt. Jag vill verkligen köra finalen. Eh, men. Jag kommer, inte, jag kommer troligtvis inte ha bra förutsättningar i år Och då är ju frågan så här Är det bättre att jag, att jag går in och kanske inte är så stark som jag ska vara Och, och halkar ner på alltså, mitt i fältet någonstans Eller liksom en sämre position Eller är det bättre att jag bara säger att nej, men jag, är, jag är skadad i år Och när jag var här senast kommer jag tvåa bra så Vi ses nästa år liksom. mm. Det är lite där tankarna går Att... Ska jag dyka upp för att jag tycker det är kul Och att jag känner att jag, jag ska vara där Och jag vill vara med eh, Och sen kanske Om man är inte är bättre än sin senaste tävling liksom, Och sen komma Jag ska inte sätta någon värdering på någon speciell position Men en position som inte är vad jag vill Att det ska vara om man säger så För då kommer ju folk alltså, Det är ingen som vet mina problem De ser ju bara resultatet så mm. att, eh, då kommer ju de ju ja, Jag kom trea för två år sedan Jag kom tvåa förra året Eller så fel. Jag har kommit trea, tvåa Och nu är det så här, jag skulle vilja komma etta Fredrik är svår att slå, men eh, alltså, Ni förstår, det är lite där jag vill kämpa och Ska jag råka mm. till finalen för att För att jag tycker att det är där jag ska vara Men komma Sexa, sjua alltså, Då kanske ja, det är bättre att jag Bara säger att jag är skalad helt enkelt mm, Vi får mm. se vad du, vad du gör Helt enkelt Ja, men precis är, ja. Eh, Men härnäst är i alla fall en en typ en av världens största grepptävlingar här i Sverige i Molkom anordnade av Strength Results eh, kom ni och Marcus. Ja, vad kul ja. Ja, då. Det, det är en det är två dagars grepptävling. Så att det är ju en, en stor tävling inom en liten nisch. Kan det man säga. kan man säga. Ja. Nörderi på hög nivå den ja, helgen. Ja, precis. Så det greppet är det inget fel på. Så dit, dit och ja. Sure. Ja men det är ju grymt spännande Vi önskar dig såklart all lycka till och vi följer varenda steg du tar på Instagram i alla fall. <laughs> vi, inte, vi är inte creeps, vi är creeps, vi inte tar för ditt fast. <laughs> men stort lycka till Kim och tack för att vi fick låna lite av din dyrbara tid. Och du inspirerar väldigt många där ute. Tack för att, jag jag tror jag fick inte att vara alla bågar säger det. Tack för att du med. Tack. Vi ses och hörs. Det gör vi. Det går ha det till. bra. Okay. Tja. Hej.